Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu doliko Neka su salavati i na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Mi na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo uzvišenom Allahu i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato i molimo našeg gospodara da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća. Da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Ramazanski savjeti. Nalazimo se u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Mjesecu u kojem uzvišeni Allah posebno daruje svoje vjernike, olakšava im činjenje mnogobrojnih dobrih dijela. Nalazimo se u mjesecu u kojem je uzvišeni Allah propisao poseban ibadet za kojeg i posebno nagrađuje. Nalazimo se u mjesecu u kojem je odpočela objava Kur'ana. Nalazimo se u mjesecu u kojem je Muhammed Mustafa sallallahu ve vasallam postao Allaho poslanik i vjerovjesnik. Međutim, koliko smo svjesni toga, koliko znamo za njega, koliko smo iskreni kada svjedočimo da je Muhammed Allaho poslanik. Svakodnevno mi govorimo Ešhedu en la ilaha illa Allah va ešhedu ene Muhammeden rasulullah svjedočim da nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik u našoj prethodnoj emisiji mogli smo čuti šta sve svjedočenje da nema istinskog boga dostojnog obožavanja podrazumijeva šta to svjedočenje taj shahadet kelime shahadet što traži od nas jesmo li svjesni Šta znači svjedočiti da je Muhammed Allaho poslanik? Koji su to uvjeti ispravnosti ovog našeg svjedočenja? Je li dovoljno samo reći enne Rasulullah, svjedočim da je Muhammed Allaho poslanik i nastaviti svojim putem ili imaju nekakvi uvjeti, imaju nekakvi postupci, radnje, vjerovanja, ubjeđenja koja se traže od nas Da bi to naše svjedočenje, taj drugi dio našeg kelime šehadeta, bio ispravan, odnosno da bismo bili muslimani. Bez ispravnog svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, ne može se biti musliman. Kao što smo imali priliku čuti u prethodnoj emisiji, onaj koji ispravno ne posvjedoči da je Allah jalla wa Jedan jedini istinski bog dostojen obožavanja, taj nije musliman. Isto tako. Ništa manje. Ništa manje. Onaj koji ne posvjedoči na ispravan način da je Muhammed Allahov poslanik, taj ne može biti musliman. Dobro, šta svjedočenje Da je Muhammed Allahov poslanik podrazumijeva. U šta moramo vjerovati kada kažemo ove riječi? Na šta nas ove riječi obavezuju? Prije svega, svjedočiti. Da je Muhammed Allahov poslanik, znači, i to se traži od nas, da čvrsto vjerujemo u Allahov poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi u sallam, da čvrsto vjerujemo, bez imalo sumnje, da smo ubjeđeni da je njega uzvišeni Allah odabrao u tom vremenu između svih ljudi, odabrao ga kao najboljeg čovjeka u tom vremenu i odabrao ga kao najboljeg poslanika, kao najbolje svoje stvorenje i učinio ga vjerovjesnikom i poslanikom. U to moramo čvrsto vjerovati. Vjerovati da je on doista Allahov poslanik. Ne spominjati bio ovaj ili onaj vojskovođa, onaj koji je najviše doprinio ovome narodu i slično. Ne, već Prije svega moramo vjerovati da je on Allahov poslanik, da ga je uzvišani Allah iznad sedam nebesa odabrao za svoga poslanika. Dakle, moramo vjerovati u njega. Međutim, je li tako, svi ovo i kažemo, i vjerujemo. Ali šta znači vjerovati da je Muhammed Allahov poslanik? Šta to od nas iziskuje? Da bismo vjerovali ispravno da je Muhammed Allahov poslanik, Moramo vjerovati da ono sa čime je on došao, poslanica s kojom je on došao, da je ona općenita za sve. I ljude, sve ljude i džine. Vjerovati da je Muhammed Allahu poslanik znači vjerovati da je on, kao i poslanica s kojom je došao, da su oni za sve ljude, bez izuzetka. Allah ga je odabrao, učinio svojim poslanikom i poslao svim ljudima bez izuzetka. I on će biti poslanik do sudnjega dana svim ljudima i džinima bez izuzetka. Na mnogim mjestima u Kur'anu govori se o tome i pogotovo hadisu riječima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa tako kaže uzvišeni Allah u suri Al-A'raf, قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ inni rasulullahi ilaykum džemijan. Reci, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svom poslaniku, Muhammedu alaihi salatom, da kaže ljudima, svim ljudima, a kuranski ajati koji otpočinju sa kul, reci, kul ja, eyuhennas, reci, o ljudi, kuranski ajati koji otpočinju sa reci, te kuranske ajate vjerovjesnika alaihi salatu wasalam je posebno morao da dostavi, jer Ti ajeti u sebi sadrže posebnu poruku. Kako da ne? Ovaj kuranski ajeti Sura El-Araf sadrži posebnu veličanstvenu poruku u kojoj se kaže da je Muhammed Allaho poslanik svim ljudima bez izuzetka. Svi ljudi moraju ga prihvatiti ukoliko žele spas i uspjeh i na ovome svijetu i na drugome svijetu. Kulja i juhannas inni rasulullahi ilajkum djamija Reci, o ljudi, reci Muhammede, o ljudi, ja sam doista svima vama, Allahu poslanik, svima vama bez izuzetka. Kaže uzvišeni Allah u suri Saba. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَكِنَّ أَكْسَرًا نَسِلَا يَعْلَمُونَ A mi te nismo poslali osim kao poslanika svim ljudima. Mi smo te poslali svim ljudima kao onoga koji donosi radosne vijesti i koji opominje. Međutim, većina ljudi neće da zna. Većina ljudi neće da zna. Ne, većina ljudi ne zna. Ne, već većina ljudi neće da zna, neće da to prihvati. Nismo te poslali kao poslanika svim ljudima. Vjerovati da je Muhammed Allaho poslanik, znači vjerovati da je poslan svim ljudima, nema toga koji može reći On nije poslan nama, već je poslan arabima već je poslan u tom vremenu, već je poslan crncima, bijelcima, ovima ili onima. Ne, on je poslan inni rasulullahi ilaykum djamija. Ja sam svima vama poslanik od Allaha, svima vama bez izusedka. Kafetan li nas svim ljudima. Također u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu u rekao tako mi onoga učio je ruci Mohamedova duša, dakle, moja duša, kaže poslanika, Salah, sam, tako mi je onoga učio je ruci moja, Mohamedova duša, niko nakon mene, iz ovoga naroda nakon mene, neće čuti za mene, mako bio, bio iz moga umeta ili bio židov ili kršćanin, pa ne povjeruju ono sa čime sam ja došao, a da neće biti stanovnik vatre. Niko neće čuti za mene i ono sa čime sam ja poslan, Makon bio, Kogod čuje pa to ne prihvati, on će biti od stanovnika vatre. Svaki onaj koji želi sebi spasi uspjeh mora da prihvati Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Također u drugom hadisu, hadisu kojeg nam prenosi Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, Allahu poslanika alaihi salatu usallam spominje ono što je dato njemu, a nije dato nijednom vjerovijesniku i poslaniku prije njega. Pa između ostalog kaže... I prethodni vjerovjesnik bi bio poslan samo svome narodu do čim ja sam poslan svim ljudima. Dakle, vjerovati u poslanika Muhammed a.s.v., vjerovati da je on Allaho poslanik znači, vjerovati da je on poslan svim ljudima i džinima bez izuzetka. Zatim, što znači još vjerovati da je Muhammed Allaho poslanik znači, da vjerujemo da je on zadnji Allahov poslanik. Poslani svim ljudima, svim džinima, u svome vremenu i kasnije. Jer je on pečat svih vjerovjesnika, poslanika. Uzvišeni Allah s njim je završio vjerovjesništvo i poslanstvo. Nakon njega više nema istinskih poslanika i vjerovjesnika. dolaziće oni koji će se proglašavati sami od sebe. To su lašci, to su deđali, lašci. Međutim, Allah istinskov vjerovjesništvo, poslanstvo završio je s Muhammedom, aleihis salatu wasallam. Onaj koji tvrdi taj Muhammed Allahu poslanik, taj mora da vjeruje da nakon Muhameda sallallahu alejhi ve nema više poslanika. Čak Isa, sin Marijemin, kojeg je uzvišeni Allah uzdigao na nebesa, kada ga spusti pred sudnji dan, pred sam nastup sudnjeg dana, on će slijediti Muhameda sallallahu alejhi ve jer, jer je Muhammed zadnji poslanik i vjerovjesnik kaže uzvišeni Allah u suri Al Ahzab: "Vama nije Muhammed bio nijedan od vas muškarac, već je on poslanik Allaha i posljednji od otac nikoga od vas. Otac nikoga od vas, već je on Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Također Spominje se u podužem hadisu, hadisu koji govori o šefaatu na sudnjem danu kada će ljudi krenuti od jednog do drugog vjerovjesnika i tražiti od njega da se zauzima kod uzvišenog Allaha da suđenje samo odpočne. Više ne mogu da čekaju, makakav ishod bio nakon suđenja. Na kraju, kada dođu do Muhammeda sallallahu alihi sellem jer su ih prethodni vjerovjesnici odbijali i usmjeravali na svakog kasnije, kada dođu do Muhammeda sallallahu alihi wasallam, reći ćemo ti si Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Ljudi će to priznati tada, pa ljudi šta vam je? Zašto to danas ne priznate? Tada, kada se budu nalazili u sne, nesnosnoj patnji te gobi, Reći će ti si Allahu poslanik i pečat svih vjerovjesnika, s tobom je završeno vjerovjesništvo. Također u hadisu Ebu Hureyre radi Allahu Tealane, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame govoreći o prethodnim poslanicima rekao je za vrijeme Benu Israila dolazali su poslanici jedan za drugim, kada god bi jedan umro, došao bi drugi nakon njega, a doista nakon mene nema više poslanika. Ranije, kada bi jedan poslanik umro, došao bi drugi da ga zamijeni. Međutim, nakon mene nema više poslanika i vjerovjesnika. Imaju samo moji nasljednici, odnosno halife. Zatim, nakon što vjerujemo da je Muhammad sallallahu alaihi wasallam poslan svim ljudima i džinima i da je on zadnji poslanik, nakon njega od Allaha neće više niko biti poslan, Moramo vjerovati da bi naše svjedočenje da je Muhammed, Allahov poslanik, bilo ispravno. Moramo vjerovati da je on dostavio u cijelosti poslanicu od Allaha. Da je dostavio u cijelosti Allahovu riječ, Allahovu knjigu, Kur'an i Kerim. Ništa od nje nije prešutio. Ništa od nje, haša va nije sakrio. Ne dostavio je u cijelosti. Onako kako mu je uzvišeni Allah naredio, on Muhammed sallallahu alihi wasallam je dostavio. Onaj koji tvrdi za sebe da je musliman, mora da vjeruje ovo čvrsto, duboko, ništa mu ne smije poljuljati ovo ubjeđenje. Musliman ne može da bude onaj koji kaže ima još Kur'ana mimo ovoga. Musliman ne može da kaže Nije ovo cijeli Kur'an. Musliman ne može da kaže u ovom Kur'anu nedostaju ti i ti ajati. Musliman ne može da kaže da je poslanik nešto sakrio. Ne. Poslanik Muhammed s.a.v. sve što je dobio od Allaha dostavio je, dostavio je nama. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ma'ida. Al-jaume akmeltu lekum dinekum wa atmemtu alikum ni'meti Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat time prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam takva vjera bude, islam, takva potpuna. Dakle, uzvišeni Allah je još za života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam upotpunio svoju vjeru, završio sa objavom Kur'an i Kerima. I poslanik Muhammeda alaihi salatu sam, taj potpuni Kur'an nam je nedostavio bez imalo manjkavosti kaže uzvišeni Allah ja eho rasul blag ma unzilejek min rabbik wa illa tafal fama balagta risalata wallahu yahsimuke minan nas o poslanice dostavi ono što ti se objavio od tvoga gospodara ako to ne uradiš onda nisi dostavio njegovu poslanicu a Allah će te čuvati od ljudi Ti dostavljaj, Allah će udaljiti ruke drugih od tebe. Dostavljaj, pojašnjavaj, prenosi, dostavljaj, pojašnjavaj ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u svojoj knjizi, a Allah će te čuvati od ljudi. Dakle, poslanik, alaihi salatu wasalam, je dobio knjigu u cijelosti, Kur'an je upotpunjen i on je dostavio. Allah je tražio od njega, I poslanik Mohamed alaihi salatu wasalam je i dostavio takav Kur'an. Rekao je poslanik alaihi salatu wasalam na oprosnom Hadžu. Ostavio sam među vama ono što ako ga se budete držali nikada nećete zalutati. Ostavio sam vam Allahovu knjigu. U drugim citatima stoji i moj sunnet. U drugim citatima također stoji i moje nasljednike, ehlul bejt, moju porodicu. Nakon toga pitao je ashabe. Šta ćete reći za mene? Kada sretnete poslanika, kada sretnete Allaha subhanahu wa ta'la, šta ćete reći za mene? Bićete pitani o meni, pa šta ćete reći? Oni su odgovorili, reći ćemo da si dostavio, u cijelosti pojasnio. Nakon toga poslanik alihi salatu selam je rekao, Allahu moj, ti budi svjedok da sam dostavio. Allahu moj, ti budi svjedok da sam dostavio. Allahu moj, ti budi svjedok da sam dostavio. Ashabi su govorili da im je poslanik a.s. pojašnjavao, obavještavao ih o drugim stvarima koje nisu od vjere. Pa šta je onda tek s pitanjima vjere? Šta je onda tek sa Allahovom riječju zar da dostavi, sigurno je dostavio? Ebu Zar radi Allahu talan kaže, nije otišao od nas Allahov poslanik svedok nas nije obavijestio i o pticama koje lete na nebesima. Aisha radijallahu anha kaže, ako vam neko bude pričao da je Muhammed nešto skrio od Kur'ana, da ga nije dostavio, znajte da vam taj laže. Kada je poslanik Muhammed a.s. dostavio ajete u kojima ga Allah kori, zar u zadnjem džuzu nemamo suru el-abese, abese, abese wa tavalla, on se namrštio i okrenuo, to su ajeti koji govore o poslaniku Muhammedu a.s. kada mu je došao ashab, slip. Abdullah ibn Umi Mektum htio da ga nešto pita, a on je razgovarao sa mnogobošcima Mekke, želio je da njih pridobije za Islam, da povjeruju u Allaha subhanahu wa ta'la, ne bili i ostali narod nakon njih povjerovao. U tom času došao je Abdullah ibn Mektum i htio nešto da pita poslanika, ali ih salatu wasalam, pa se on namrštio. Allah ga ukorio zbog toga. I ti ajati su dostavljeni, učimo ih Učit se ti ajti do sudnjega dana, sura Tahrim, početak sure Tahrim iz e, trećeg džuza od pozadi, kad semija, Allah subhanahu wa ta'la također kori poslanika alihi salatu wa salam što sebi zabranjuje ono što mu je Allah dozvolio, što mu je Allah dao da uživa u tome, a on to sebi zabranjuje zbog naklonosti žena iz želje da dobije naklonost svojih supruga. I slični Kur'anskih ajeta kada je poslanik alehijisalatu ve selam ustajao od svojih ashaba prije nego li bi oni završili svoju potrebu kod njega, prije nego li bi oni završili sa svojim pitanjima, pa ga je Allah subhanahu wa taala ukorio, rekaoši isbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyri yuriduna wajha, ti strpi, budi strpljivo u one koji jutrom mi večeri ispomnju svog gospodara iz želje da zadobiju njegovo lice i slični Kur'anski ajte. Kada je uzvišeni, kada je Allah, poslanik ali ih i salacom, od uzvišenog Allaha dostavio te Kur'anske ajte koji govore o njemu, u kojima se on kori, onda zasigurno dostavio je sve druge Kur'anske ajte. Dakle, Onaj koji tvrdi da vjeruje da je Muhammed Allaho poslanik mora da vjeruje da je njegova poslanica općenita i da je on poslan svim ljudima, da je on pečat svih vjerovjesnika i poslanika, da nakon njega više neće doći jedan poslanik istinski, ispravni, od Allaha Đalla Vala poslanik i također da vjeruje da je dostavio poslanicu u cijelosti, da sve ono što mu je Allah objavio da je to on dostavio. Zatim četvrto, tajto dostavio s potpunim emanetom s potpunim emanetom da u Allahove riječi nije ništa dodao od sebe već onako kako mu je objavljeno tako je i dostavio Allah subhanahu wa taala u suri najm govori o tome pa kaže hawa in illa wahyun yuha on ne govori po svojim prohtjevima hirovima strastima već je to objava koja mu se objavljuje. Sve što je govorio o vjeri, sve što je pojašnjavao od vjere, to je govorio od uzvišenog Allaha. Od sebe ništa nije dodavao. Znalo bi se desiti da neko od ashaba, njegove i drugova, dođe i postavi mu pitanje pa bi šutio izvjesno vrijeme, određeno vrijeme. Nakon toga, pitao bi gdje je onaj što je postavio pitanje. Javljao bi se čovjek pa kaže postavi ponovo. Nakon što bi postavio ponovo pitanje odgovorio mu je, zašto mi nisi odgovorio prije nekoliko trenutak a sada mi odgovaraš, sada me je obavijestio Džibril o tome. Sada me je od Džibril od Allaha Dželavala o tome. Poslanik sallallahu alihi vaselame nije od sebe ništa govorio. Sve što je govorio od vjere govorio je od uzvišenog Allaha. Jedne prilike Abdullahu ibn Amru ibn al-Asu, plemenitom ashabu, rekli su drugi ashabi drugovi Allahovog poslanika salam, ne piši sve od vjerovijesnika ono što čuješ, jer doista on se nekada nalazi u sržbi, ljutit je, pa ne sve od njega. Pa Abdullah ibn Amru ibn al-As priupitao je Allahovog poslanika o samo tome, obavijestio ga što mu drugi sugeriraju, savjetuju, pa je rekao uktub, piši tako mi onoga u čioj ruci moja duša iz ovih usta ne izlazi osim istina. Piši u svakom stanju što se tiče vjere. Kada govorimo vjeri, piši jer doista iz ovih usta ne izlazi osim istina. Također u drugom hadisu je rekao kada vam nešto pričam od Allaha, to prihvatite jer doista ja ne lažem na Allaha. Dakle, Svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik, znači vjerovati da je Muhammed Allahov poslanik, odnosno vjerovati da je on poslan svim ljudima, da je on zadnji poslanik, nakon njega više nema poslanika, da je u cijelosti dostavio vjeru od Allaha i da je pojasnio onako kako je to Allah htio. Zatim, šta znači još? Samo to? Ne. Šta znači još svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači pokoravati se poslaniku Muhammedu salatu sallam sve ono što je naredio i što je zabranio da činimo koliko smo u mogućnosti ono što nam je naredio da činimo koliko smo u mogućnosti što nam je zabranio da se toga ostavimo rekao je manehi tu kumanhu fechteni bu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ono što vam zabranjujem tome se ne primičite a ono što Svamam naredio uradite koliko ste omogućeno. I Allah subhanahu wa taala prije toga je rekao: "Ona a'takumur rasulu fekhuzuhu wamanhaakum anhu fajte'ribuhu." Ono što vam da poslanik vi to prihvatite, a ono što vam zabrani mi toga vi se toga klonite. Pokoravanje poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam je dokaz naše iskrenosti, svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik. Svjedočiti da je Muhammed Allaho poslanik, a ne pokoravati mu se ili činiti i badete kako mi hoćemo. Ne onako kako je on to činio. Takvo postupanje, takvi postupci, takvo naše ponašanje manjikavo, krnjavo, ono ukazuje na neispravnost našeg svjedočenja da je Muhammed Allaho poslanik. Allah je upravo poslao Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem da nam pojasni vjeru, da nam dostavi, pojasni od njega Zatim da se mi povedemo za tim, da se pokoravajući poslaniku pokoravamo Allahu. Na 30, 30 mjesta u Koranu uzvišeni Allah je spomenu pokornost njemu Allahu i pokornost njegovom poslaniku. Ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava i Allahu. Nerazdvojno je, kao što je nerazdvojno, la ilaha illallah. Muhammedun Rasulullah nerazdvojno je Pokoravanje Allahu i pokoravanje njegovom poslaniku. Dakle, vjerovati i svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači pokoravati se, odazivati se njegovim naredbama. Ono što je on naredio raditi, što je zabranio ostaviti i raditi onako kako je on radio. Ne obožavati Allaha osim onako kako ga je on, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wasallame, obožavao I u tome je sreća i uspjeh i na dunjalku i na hirtu. Hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'alan vjerovijesnik kaže Kullu illa Svi iz moga umeta ući će u džennet osim onoga koji odbije. Pitaju ashabi, zar je moguće da će neko odbiti da uđe u džennet nakon što su čuli opise dženneta i džennetskih uživanja? Pitaju, zar je moguće da neko odbije ulazak u džennet? Pa kaže vjerovijesnik alaihissalatu wasalam Komi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako odbije pokornost meni, taj odbija i da uđe u džennet. I također, svjedočiti da je Muhammed Allaho poslanik, to od nas iziskoje traži da ga volimo, da ga cijenimo, da ga poštujemo, da ga poštujemo više od svih, da ga volimo više od svih pa i od nas samih. Moramo ga voljeti, više od svih ljudi, od naših roditelja, od naše porodice, od naše djece, od naših imetaka pa i nas samih. Onaj koji tvrdi da je Muhammed Allaho poslanik, onaj koji svjedoči da je Muhammed Allaho poslanik, a ugađa svojim prohtjevima i strastima, Naredbe i zabrane poslanika Alihih salatu vesselam ostavlja po strani. Voli sve drugo više nego riječi i djela poslanika Muhameda Alihih salatu vesselam, taj laže da je Muhammed Allahov poslanik. Tajni iskreno u svome svedočenju zato neka se preispita. Onaj koji tvrdi da je Muhammed Allahov poslanik, on za njega žrtvoje sve. Da je sve za Muhammeda s.a.v. i za poslanicu vjeru on je on došao. Allah s.a.v. traži od nas da se povodimo za njim, poslanikom Muhammedom s.a.v. da ne izdižemo svoje stavove, da ne izdižemo svoja mišljenja, da ne izdižemo svoje glasove, da ga ne smatramo poput jednog od nas. Ne, on je Allahov poslanik. Zato Trebamo nastojati, odazivati se njemu što je god moguće više. Time ga istinski voljeti. To će biti i najveći dokaz naše ljubavi. Nakon najvećeg dokaza ispravnosti našeg šehadeta, da je Muhammed Allahu poslanik, to će biti i najveći dokaz naše ljubavi. Najveći dokaz naše ljubavi poslanika Muhammed Aleyhi Salatu Ossalam jeste da nastojimo što je god moguće više da budemo kakav je on bio. Da budemo kakav je bio Muhammed sallallahu alejhi ve wa alejhi A on je sjedio sa siromasima. Kada bi dolazio, sjedio bi uvijek tamo gdje se završava skup. Nikada nikoga nije omalovažavao, nikada nikome nije rekao ne, nema. Prvi bi uvijek nazivao selam. Bio je najdaržljivi, bio je najistiđljivi, bio je najslažniji. Smješio bi se u lice sagovorniku. Kada bi razgovarao s njim, što je sagovodnik bio veća neznalica, vjerovijesnik Mohamed a.s.m. je prema njemu bio milostiviji i blaži. Prezirao je da ljudi ustaju pred njim. Spomnjao bi Allaha subhanahu wa ta'la u svakom stanju. Nikada nikoga nije udario svojom rukom, osim u borbi na Allahom putu. Uspije si, pobjede, nikada ga nisu uzdizale, nisu nije se oholio, već kada god bio ostvario neki uspjeh, pobjedu. Bio bi još više ponizni svom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Molio je uzvišenog Allaha da mu uljepša moral ponašanje iako je bio ovakav kakav je bio. Dakle, onaj koji kaže da je Muhammed Allaho poslanik mora da bude ovakav. Da vjeruje da je poslanik Muhammed alihi salatu san poslan svim ljudima i džinima bez izuzetka. Da je on zadnji poslanik, vjerovjesnik, nakon njega nema više poslanika i vjerovjesnika. Da vjeruje da je dostavio od Allaha subhanahu wa ta'la sve u potpunosti, u cijelosti i da je dostavio onako kako je to Allah tražio od njega. Zatim, da se pokorava svemu onome što je došlo od poslanika Muhammeda, a.s., što je naredio da čini, što je zabranio da se toga ostavi i da ga cijeni, poštuje, prihvata njegova mišljenja, prihvata njegove stavove, njih izdiže iznad svojih, makar mu to bilo i teško, negodilo njegovoj duši da tome daje prednost, da voli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam više od svih pa i od sebe samog. Da donosi salavate i selame na poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam što je god moguće više. Posebna karakteristika, odlika, prepoznatljiva osobina sljedbenika Allahovog poslanika, alaihi salatu vasalam, jeste da mnogo donose salavate i selame na njega. Kao što je rekao Đalla Vala, naš uzvišeni gospodar, inna Allahe vome la ikete hu len nebi, ja ejuhel ladine amanu sallu alihi vasallimu teslima. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnika. Pa i vi, o vjednici, Donosite salavate i šaljite mu, šaljite mu selame. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih, iskrenih sljedbenika riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Da budemo iskreni Allahovi robovi i istinski sljedbenici njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molimo uzvišenog Allaha da u Kabuli primi naše dove u ovom Mubarak mjesecu Ramazanu, primi naše ibadete, naše namaze, naš post, molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi našu vjeru u ovom blagoslovjenom i plemenitom mjesecu Ramazana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojimi i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.